Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui el món del jazz, funk, amb Shakatá. Avui destaquem per sobre d'altres In the Blue Zone, el disc de 2019 de la gran formació llegendària Shakatá. I tot a casa és una d'aquestes grans formacions que ens han acompanyat al llarg de la història, una formació de jazz funk anglesa, fundada l'any 1980 a Londres. Oh, en gent com Keith Winter, Jackie Rafe, Nigel Wright, Steve Underwood, Norman Lewis o Fred Carlson, que al llarg dels anys han passat per aquesta formació i que actualment compta amb Gilles Howard, Bill Sharp, Roger O'Dell i amb George Anderson. Una formació que va tenir diversos èxits sobretot a l'època dels 80 dins de les llistes britàniques cançons com el Night Nightverse del 1982 o Down on the Street del 1984 són els seus temes més recordats un grup encara en actiu i popular a través de tot el món especialment a l'Orient Llunyà i també al Japó generalment produint un àlbum nou cada dos anys a través de JBC Records La seva primera realització va ser l'agost del 1980 amb la composició d'en Bill Sharp, aquell step in, a través del segell discogràfic Polydor, I el seu primer àlbum va ser el 1981. Es va publicar aleshores el Driven Heart, senzills i àlbums que, de manera regular, han entrat a les llistes d'arreu del món. Una banda que va veure evolucionant la seva música d'ençà dels principis, amb aquell Is a Satan Dawn, el seu eh, senzill de debut l'any 81 a les llistes britàniques, i després aquell que us hem comentat el 1982, Nightbirds, que va permetre donar-li al seu àlbum del mateix nom, el seu primer àlbum d'or, ...a les illes britàniques... ...arribant al número 4... ...en aquelles llistes... ...i romaninti durant 28 setmanes... ...va ser un èxit que els hi va obrir les portes... ...a nivell internacional... ...amb aquest tipus de jazz tan característic... ...aquest tema que també arribava al número 1... ...al Japó... ...i amb molt d'interès acabant aconseguir a Europa... ...arreu d'Europa i també a Sud-amèrica... ...Nightverse va ser utilitzat en una pel·lícula... ...de l'any 2009... ...Away We Go the Sam Mendes... Dos àlbums menys van publicar al llarg del temps abans de canviar una mica el sentit de la seva vida i dedicar-se també a de la seva vida i de la seva música a fer com més uh, directe per uh, la música que es portava arreu del món com aquell Something Special del 1987 seguit per un èxit uh, a les llistes i també als nightclubs com va ser el Mr. Maniac i en Sister Cool del seu àlbum Manic and Cool del 1988. Mm -hmm is no way amb el nostre programa, amb aquesta càpsula que us hem portat, us hem volgut acostar una mica a la música de Xacatac, tants anys en després de les seves realitzacions i amb la seva bona música, els seus rimes, amb aquest jazz-funk que ens han acompanyat i que ens han portat excel·lent música i que ens han conduït a una de les millors formacions que hagin existit en tots aquests darrers anys Attack, avui amb el seu àlbum de 2019, amb la nostra càpsula musical anomenat In The Blue Own de the... Attack.